Woordkens eerkie, dinsdag om 4 sa met Kori, waar ons bloedstelling gee aan ons skryvers met die woordkens en ook daar die bloedstelling in die kieberuimte te gee en ook natuurlijk voor neemde help om daar die woordkens die licht let sien. Goeiemiddag en hartelike welkom by Net Radio SA en gewoon ek saam uit in samwerking met FM Stereo. Baie welkom by my Woordkens Eerkie en natuurlijk is dit die program vir ons skryvers en dichters en allemaal wat hulle Woordkens die, die licht wil laat, laat sien. Dit is nou van voornemende nog wat nog nooit gepubliseer het nie, tot skryvers wat al reeds gepubliseer het, en ek is met baie nieuwe projekte, en ook is daar een projek, waar nieuwe skryvers, en voornemende skryvers, en bestaande skryvers, hylle boeken kan bemaak, met my Corrie, kontak my geris, so my by Corrie, by USL, koppeltek, nie jammer, U, in juni, koppeltekinle.co.za, goeie by unikoppeltjekinlab.co.z en ek sal jou boeken vir jou help, bemerk op ons webwerf. Dit is die heel opwinende jaar, is die nieuwe jaar, allemaal is positief, en ek gloe, as jy een boek wil skryf, en as jy dag een boek alreeds geskryf het, maak werk daarvan. Ek kan jou in contact breng, om daar die boeken van jou in die merk daarbuiten te krym. Natuurlijk het ons ook radioonderhoud, indien jy een radio onderhoud wil doen, om daar die boek van jou wat gedruk is, te bespreek, en hy is daar bekend geslid, of hy voelt bekend gestel, kontak my in ons ouwe radioonderhoud, om vir jou bykie mooier blootstelling te gee, ek het al die inlichting, so my, op hande, ons kan lekker gesels daar oor, gaan ook som in ons webverf toe, by netradio.sa.co.z en gaan loeronda, kontak my daar, onder die hoofie, kontak ons, sal jy een forum kan invul, vul jou besonder die daar in, en ek kom terug nie jou toe, of jy kan my som op Skype kontak, my Skype adres is kori.slabber3, en dan kan ons heerlik gesels, so draai jy in kontak gekom het met my, om daar die gedigte en stories daar buiten uit te kry, want natuurlijk is een story iets wat jy inkleer in een ander persoon sy gedagtes of in sy kop. Jy tekenaar breng en jy kleer hom in met daar die woorde uit jou pen uit of uit, uit jou tikmachine of jou keyboard uit. Dit is natuurlijk die nietste. Die technologie is ons voor en ons kan nou so maklik al die woorde uit of neerpen net as jy wil en ek hierby net Radio SA gaan jou help om daar die drome van schrijver te verweesendlik want ek my veral daar inlichting. Kom ons luister en lekkerst kie muziek en ek het so met nieuwe muziek is ook het a paar Engelse likies, a paar Afrikaanse likies en dan so met Duitse likie of twee ook ingegooi. Hier is Ray Dylan met sy Rhinestone Cowboy. Geniet om saam met my. I've been walking these streets along In the same old song I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway where hustles the name of the game and nice guys get washed away like snow in the rain there's been a low the runs Shining on me Like a rhinestone dit Dylan, met sy weergarde van Rhinestone Cowboy, en ek hoop het ons saam met my geniet, dit is een heerlijke warm dag hier in my area, natuurlijk is ons, is ons wereldwijd, dit was so oor Kervisby, Kouda, Boe, en die Engeland en Skotland area, hy het natuurlijk een wit kersweest daar gehad, maar het was bitter koud, die merie het hulle, die, het hulle kachels in die brand gesteek, en heerlijk in die kouwe snoerig voor die kachels gekyre, en ons natuurlijk in Zuid-Afrika het nou somer so een beetje warmer hier, in die laatste week of 2 is het nogal baie, baie warm in die meeste areas, ek sien daar by Eppington en die areas raketie aan die 40, en Dit is daarom a verskrikkelike hitte, as een mens nie gewoond is daar nie. In Canada, daar het ek gehoor, dit was 36 met uh, een van die radiostasies daar in Canada, en hulle sê dit is bitter bitter koud gewees daar nou, 36 of minis 36 is vir my daarom a koud. Ek het nie gedink, dit kan so koud raak in Canada nie het jy. En natuurlijk praat ook van Canada, ons is wereldwijd op die lucht, enige plek, maak die saak, waai is op die aardpool nie. Kan jy saam met ons keir, middel van die hele paar platforms, bijvoorbeeld TuneIn, met TuneIn kan jy inskakel met enige cellfoon, tablet nie, daar pil met die drink vir hoofdpijn nie, maar slimfone, rekenaars, kood En dit is te heerlik. En natuurlijk op ons webverwe ook net radio SA en FM stereo kan jy inskakel. Sodra jy op die webverwe land op die thuisblad, kan jy net die speelknopie druk as jy nog nie speel nie, en jy kyk hier heerlik saam met ons. En as jy het nog nie weet nie, op die Facebook blaie, kyk net aan die linkerkant van die Facebook blad, daar sal iets wees wat sê radioskakel, of radio of iets in daai lijn, Klik op hom en dan sal daar so kamerkie opmaak as een kleedskamerkie waar jy saam met ander luisteraars kan gesels. Ek is nie gereeld op daar die kleedskamers nie en ons natuurlijk ook op die webwerf, net radios webwerf. Onder radio is daar ook een radiokleskamer waar enige een wereldwijd op kan inskakel en saamkeier. Da is gewoer dat mense van Italia en Duitsland en Amerika wat daar nie gesels is op daar blad, maar ek kom nie baie op die andere kleedskamers nie. Natuurlijk is my kleedskamers maar Skype, as jy op Skype is, soek net vir ons net Radio SA kleedskamers en sluit in en geselfs lekker saam met ons en ander luisteraars wat op die platform saamkeier. Ander kan nie op Facebook ons groep gaan keier en daar saam saamkeier. So maak jy saak op wat er kleedskamers is nie, skakel in en kleed saam. Natuurlijk gesê as ek weet boeken, ek is baie opgewonden oor die boeken hierdie jaar, gaan so met ons webwerf toe, gaan loer dan onder die winkelkie, en kyk na die boeken wat op die oomlik daar op is, daar hele paar wat jy al reeds kan aanskaf koop het som op die webwerf, natuurlik het ons ons SSL systeem vir veilige betalings, ook op die net radio, as ook die FM serial radio, so enige tyd kan jy die rek op die winkelies daar gaan koop, gaan loer loergeris ronde dat is baie interessante onderwerpe van boeken, rechterkleren grimmering, gezondheidsprodukte gaan maak het webwerf en koop jou product online Dat is natuurlijk ook jouwele, wat bemerk word dier Arlene, krijg die bemerk kolostrum, kolostrum producte vir die gezondheid, waar jy basis amper enige kwaal gesond kan dokter, met daar die kolostrum melk vanaf ons vriend die koei, of ons vriendin die koei. Kom ons luister nog so voor dit by, is paar stikkie van die letterkunde wat op die oomlik beskikbaar is, ...an jou bekendstel, ek het reeds die aflepe paar maande intensief gekyk na Louis Rautenbachse skryfwerk. Hy is natuurlijk een fenomenale skryver met een hele paar boeke wat die redelijk gesien het en daar is nog verrassings op pad. Hy het so pas nog een boeklaar geskryf wat nou ingaan om gedrukt te word, hy sal binnenkort gereed wees om aan te koop, Louis speel nie, speel ekies nie, en hy is bezig met nog 2 ander boeke, die nietste boek, wat die licht gesien het, wat reeds in die mark was, so net voor kaars wees, is reis, of liefde, tussen die sterre, dis geinspireerd, dier my program, wat ek sal trouw aanbied, reis na die sterre, en Louis het heerlik, geskryf, oor hierdie verhaal, tussen die sterre, en al die wetenskapelike, tegelik, en verduidelikings, wat ons nie altyd verstaan nie, op een baie mooi, eenvoudige weis, net soos Louis kan op sy in sy boek weergegee, so ons ook kan verstaan, wat is een swart gat, en wat is een supernova, en lichtspoed van lig lich, en al die type vindinge, gaan loergeris daar rond, en koop die boeken in, elke boek van Louis is een meesterstuk, terwijns daarna luister, Kom ons luister, nog een likkie, daar is hierdie klomp boeken wat beskikbaar is, ook deur Elsie B. van Westhuizen. Sy het natuurlijk twee boeken op die webwerf onder die winkelkie ook gaan skaf dit geris aan. Die Engelse weergave is ook daar wat reis beskikbaar is. En binnenkort gaan baan van die ander boeken ook beskikbaar wees in Engels. Hou net ons webblaad op en natuurlijk ook ons facebook Facebookblaie en ek sal jou oor die lig op datum hou met alles wat gebeur. Hier Andrea Berg met Haalikie, ek wil nicht langer davon tromen. Dis is natuurlijk, ek wil nie langer davon droom nie. Hier Andrea, lekker luister saam met my. But life's too here Ich will nicht lenken. Andrea Berg, wat sê, sy wil nie lange daarvan net droom nie. Maak dit dan werkelijk uit, sê ek. En Louis Routenbachse boeken, ek gaan net vinnig weer noem, wat er hy beskikbaar het, vir jou om aan te skaf. Elke boekse beskrywing is by die boek op die webwerf, gaan loer daar rond, sy boeken oorsprong van smerte, speelsplinters, soveel jare, My vriend, my broer, sy lewe, sy, sy, sy lichaam, die bodeloze kruik, skade wees, die son kom op, die Engelse weergawe Dawn is broken, en die Engelse weergawe van oorsprong van smerte, Origin of sorrow, is amal op die webwerf, natuurlijk die netste liefde is die sterre ook, gaan loer daar rond en skaf daar die boeken aan, moet wees nie, jy gaan definitief iets mis, as jy nie, hierdie boeken in, in die hande kry neem. Ek kyk ook vandag een bykie na Elseby van de Weesthuizen se boeken. Ons het ook Elseby van de Weesthuizen se boeken gehad op ons skrywers en dichters Forum, wat aangebied word dier Cathy Lau. Gaan loer gerust daar op ons webwerf ook, die vorige potgooie van Barfumdienprogramme is ook daar, gaan luister na hulle en keir heerlik saam met ons. As ek nou kyk na Else B, roman Klipaard van Vingerklip, dit was voorgelees dier kathy so paar maande gelede, en hierdie inhoud van die verhaal is gemik op die liefde en verhoudings. Alhoewel dit een romantische verhaal is, is daar verhoudingskonflik en probleme wat baie leesers mee kan identificeer. En Asby het gesê, sy poog nie daarmee om net een lekker leesboek of een verhaal daar te stel nie, maar ook om daarin lees te bied wat as hulp dien vir leesers wat voorstel met bitterheid en verwerping Verleesers, wat elk selfdaanskillig is, dat hulle die oorzaak van die anderse pijn is of was, kan hierdie verhaal meer in sig bied. En die verhaal leg klem op die belangrikheid van gezonde gesinsverhouding en gezonde vriendskappe, dit die ook op die vuilbaarheid van alle mense. Da's heel wat humor, as ook intrieges, wat die verhaal interessant en echt menslik maak, gaan loorgelis op ons webverf, onder die winkelkie by Net Radio SA, en gaan lees een bykie meer oor die boek, en koop die boek sommer al op die webwerf, als die boek die boek so draai, die betaling ons vang is, vir jou pos, so koop hom sommer die rektal, en sommer baan makkelijk gemaakt vir jou, om hierdie meesterstukke, van ons skrywers nie aan het te kry, want ons taal groei, en hy groei, niemand gaan ons taal onderkry nie. Da is ook, Nog een boek wat Asby die lig laat sien het, maar kom nou by hom. Kom ons luister eers nog een stukje muziek en ek het vir ons een liekie op die draadtafel van Elisma Teron. Ek het s'me so hele paar liekies uitgehalie vandag en ek hoop jy gaan heerlik saam met my keir met hierdie liekies. O, like my ek het Elisma verloor. Kom ons luister na die manne wat glo eerder met spore van hoop kom ons luister daarna en dan stek net na vir ons ga gau die maar soek, hier die manne wat glo met spore van hoop Dier die wildernis het ek spoor gesnijt en sy hart gevind die spoor verloor rondgedraai a wegloopkind telke maal weggedwa elke keer kryf dit weer ek loor in spoor van loor a koning het voor in hier geloop en nou loop ek in spore van hoop, hier voorbij het hy een kruis gedra, hier het hy vir my die prijs betaal, ek koning het voorin hier geloop, en nou volg ek nee die spore van hoop, hy vakt my by die kruis voorbij, en ek weet, ek loop, en loop en spore van hoop, ek loop en spore van hoop, loop in spore van hoop, ek er loop in spore van hoop. Nie ver hier vandaan, het hy stilgestaan, by je vede vee. Een hongerkund aan die hand geneem en brood gegeen. Hy die siek en swaak, aangeraak, die broos en blindse wonde verbind, so lo my koning van hoop. My koning het voorin hier geloop, en nou loop ek in sporen van hoop. Hier voorbij het hy een kruis gedra, hier het hy vir my die prijs betaal. My koning het voorin hier geloop, en nou volg ek met sporen van hoop. Het vat my by die kruis voorbij, en ek Ek loop, ek loop in spore van hoop Ek loop, ek spore van hoop Ek loop, ek loop in spore van hoop, loop in spore van hoop. Ons koning het voor een uur geloop en nou loop ons in spore van hoop Hier voorbij het hy een kruis gedra en hier het hy vir ons die prijs betaal Ons koning het voor een wat geloose spore van hoop en natuurlijk hierdie boeken van Louis Routenbach en van Elseby van de Westduizend het allemaal levenslese in en ook baie baie sedelike lese en geestelike waardes wat in hierdie boeken uitgerig word hoe hulle gereskaf hulle aan en dit help 'n mens om jouself te verryk in jou leven ook 'n bietjie ryker te maak. So ek sê, die skrywer sege predik 'n prentjie in jou gedagtes en met daar die mooi woordkuns van hulle kleerle dit daai prentjies baie baie mooi in in 'n mens se gedagtes. Ek vir die dag vandag nie baie uitwy oor werke nie. Ek het die afloop paar weke heel wat gesaas oor die boeken van Louis Routenbach, gaan loor op die webwerf, ek het ook een weelkie op die webwerf geset, waarin ek sy boeken bekeenstel, gaan luister geres na die boeken, sy inhoud, of die, klein inhoudsopgawekies op die videoklipiebran oor die webwerf is, luister daarna, dit geef jou idee waar oor die boeken handel, en dan is dit so my baie maklik. ga na die winkelkie toe en koop die boek van jou kies, so my die rek baie makklik net daar aan. Ek het vir ons een paar liekies samengebring vandag, dichters en die woorde, baie mooie liekies met baie diep woorde, en baie oulik, en, en dit is ek Suid-Afrikaans, ek Afrikaans, natuurlik is daar nie een beter taal as Afrikaans nie, en ek denk jy stem saam met my. Kom ons luister nog een liekie, eh, en hier is nou Lucas Marie met sy miljoen. Ek wil ook graag een heen, hier is Lucas. Geniet om saam heen. Muziek Ek sou kon doen met een miljoen Ek sou kon doen met een miljoen Want daarmee was die wereld van my ooral immer groen ja. Ek sou kon doen met een miljoen Ek is moog vir die gesikkel van my dag tot dag bestaan En die gewonnen roer geld soms dat ek hier wil gaan En die karre wat nie werk nie maak my werkelijk nou gedaan En die diep vries het jou waarlik ook weer laas nacht gaan staan Ek zou kon doen met een miljoen Ek sou kon doen met miljoen Ja, ek zou myself met met 6 nullen kon versoen Ja, ek zou kon doen met een miljoen Ek werk my oor net om belasting te betaal En nou is ek ook hoekaal op een splinter nieuwe skaal Ja die wet van Transpaal vreet al my kapitaal op En hier in de koers hou my oor die algemeen markaal Ek sou kon doen met een miljoen Ek sou kon doen met een miljoen Ja, ek sou myself met net ses, nou dat kon verzoen Ja, ek sou kon doen met een miljoen Ek soek kon doen met een miljoen Want was die wereld vir my Ooral immer groen ja, Ek soek kon doen met een miljoen Ek soek die paie geld ek klein oude fortuinkie een vliegtuig en een zeiljag zelfs al is dit met een kleinkie ek denk nie ek wil rijk wees nie ek wil net graag genoeg he om zo lang as wat ek wil een meitje koetsie te kan lees ek zou kon doen met een miljoen ek zou kon doen met een miljoen miljoen So myself met person, yeah. so net 6 nullen kon verzoen, ja ek zou kon doen met Nodig jaar stelwerk aan je huis of bezigheid enige aria en goudting sukkel jy met geten. Af geëte afvoerpijpen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 3 7 9362 93 798 9362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 ek zou doen met een miljoen sing Lucas, natuurlijk is ek zeker al van ek en jy sal ook gaan doen met die miljoentje, en dit is een nieuwe jaar, Nieuwe uitdagingslief voor die dier en so van niewe uitdagings gepraat. Ons het een nieuwe project waarmee ons gaan begin hierdie jaar vir speciaal vir ons skrywers en ons dichters. En as jy jou skrywerk die licht wil laat zien, ons jou in contract bring met publiseerders en natuurlijk is jou boeken in e-boekformaat wil op die licht krijg. Contact ons, ek sal dit vir jou doen. En om jou die eerlijke waarde te sê, die goeie nes is, om daar die producte van jou, of jou boeken, op ons webwerbe te kry, en ons nieuwe product is, gratis jy betal nie, is sent, om daar die boek, op die lig, of in die lig, of in die kieberuimte te kry nie, dis jy gratis diens, wat jy kry saam met baie van ons pakete, en jou e-boek, kan ook daar verskyn, en het kan direct aangekoop word, met die nieuwe Product. So as jy skrywerk het wat jy wil bemerk, kontak ons en ons gaan jou help met die bemerking en as jy een nieuwe voornemende skryver is, kontak my, ek gaan vir jou in kontak sit met mense wat vir jou raad kan gee, ek self kan vir jou a paar stikies indichting en raad voorsien vers, vers, en dit kan jou help om jou op die pad te bring om daar die groot meesterstuk van jou die licht te laat sien en soos ek sê, om dit te bemerk, of op, om dit op ons webverbe te kry, is jou tomal gratis, jy betaal nie, om dit gedoen te kry nie, so kom, moet nie wacht nie, kontak ons geris, ga na netradios.a.co.z en voltooi die kontakvormpiedal onder die hoofie, kontak ons, en ons kom in kontak, en ons gesels met, of kontak my som op Skype, korrie.slabbert, en die syferkie 3 achterna, Kori Pint Slabber 3, en ons gesels heerlik, oor daar die woordkens, wat uit jou pen uitkom, waarmee jy allemaal sy gedagtes wil inkleer. En natuurlijk jou gedichte, jy is ook welkom, om aan te sluit by ons algemene Woordkens Blad, jy soek net vir Net Radio SA, Woordkens Blad, en, sluit aan by die groepie, jy gaan inlichting daar kry oor alles wat niet is, alles wat gebeur van ons nieuwe project, so moet nie nie gaan sluit aan by die groep en nooi al jou vriende en familie en kennis en amal wat jy ken wat skryf of wil skryf, nooi die om aan te sluit by daar groep van ons en nooi die ook om in contact te kom met my, so dat ek jou kon help om daar die skryfkens van jou die licht te laat sien, en ook om te help om dit in die kieberuimte bemerkt te kry. Kon dat ek my vir al die dinge wat jy graag wil weet, ek help jou ba ba graag. Kom ons luister nog so stikkie muziek, en hier is ene van nou Robbie Wessels, wat syng van Heili Sekoumeet. Geniet om! Ek net meer kan droom Van die wind in die takke Van die oude Op die plaas Ek sal alles verruil Om weer zondag na kerk Samet remie te haai Voor oude laat Ek wens ek sien die eerste keer die cider kruis Ek wens my alpak en die helise komeet uitwis Soos ek einkie na ek in haar bybel brengie kijk Wil ek vir oude las hier die stof op die grond dan Kampie nog jou is ek lief nou uit die wal versklim As hy die sy oude man net sy snor wil trim Ek wens ek kan Niels Alderson wat beter voel Ek wens hierin wil wie die grond pad op die klas is. Mama Klaas vir ons bogmelk vanaan. Smelt vir ons kaas in die paan. Vertel vir my weer, hoe krijg hy nie so sê? En waar komt dat nou vandaan? As ek net weer kan glo, So‘ ek kan vertrou, daar is engele daar boor, wat ons blid. As net weer kan kyk, hoe die vry begin loop, en hoe jou milies weer mooi lijk, John West. Ek sien net vir die eerste keer die synder kryk dan kyk my af want En alles kom hier net eers vas soos 'n kindjie na 'n Bybel bring kyk wil ek vir ou Lars weer die stof rein op die grond wat val dan ping nog jou se beloof nooit jy val forstlum as hy dit se hou maar net so snoor opdra ek wens ek daniels alter somat pietel voel ek weet hier net hoe die grond Dat op die klas ons regne Is het alweer dan dood, of speel hy nog steeds toneel? Wat is nou nou al terug, is het regen in die lucht? of het ek myself weer verbeeld? As ek sien jy vir die eerste keer die cider kruis Ek wees my oudpak, want die helise kom nie uitweis Soos ek eindkie na, ek kan na bybelprenkie kyk Wil ek vir oulaas weer die, die stofreem op die grondbak Ek kamp die nachtjy, ouseblief, nou hy die wal verskling As Heidi, sy oudbaan, ek sy snor wil trom Ek wens ek aan Niels Alderson wat beter voel Ek wees die regel die die grondbak op die plaas gespeel. Freddy Wessels met sy, ach jammer, Robby Wessels met sy Harry Sikomeet. Lekker vrolik, ek hoop jy het ons saam met my geniet. En ek is so opgewone oor die nieuwe bemarkingstechnieke wat ons en wij kan gaan stel vir ons dichters en schrijvers. Onthou, ons kan ook veel proefjeswerk, reel, vertalings van Engels na Afrikaans, Afrikaans en Engels, en dan word daar gesoek na ‘n vertaler, wat boeken na COSA of een swartel kan vertaal, so indien jy so iets kan doen, kontak my en ek sal jou in kontak bring met die persoon, wat die vertaler op soek is na. Onthou, dit is COSA of Zulu of een van die Afrikaanse, of Zuid afrikaanse landstale. As jy een boek van Engels of Afrikaans kan vertalen in een van die anderswaartale, kon ek my geries en help om daar die boek vertal te kry. En natuurlijk, kan ons vir jou boeken vertalen van Engels naar Afrikaans en na Afrikaans naar Engels, kon ek my en ons help jou daarmee. Baie, baie graag. Ons kan ook vir jou, jou boeken omzet, En audio, so, indien jy a boek wil bemaak met a serie by, om daar die blinde leesers te akkomodeer, kon ek ons Cathy Lau, doen daar die been, en sy sal vir jou daar die boek van jou op 'n audio kan omzit, kon ek haar vir haar quotasies gaan som in ons webwerf toe, jy kan vir ons boodskap bestuur daar onder die hoofie kontak ons, of jy kan vir Kathy uh, e-postuur by Kathy by Net Radio SA Pins, Pinseta, sy help jou graag en haar werk is van uitstaande gehalte, jy sal nie spuit wees daar oor neemt en natuurlijk vertalings, kan ons jou my help, kontak my, en ek sit jou in kontak met die persoon wat kan help, as jy boeken geproef lees wil nie, kontak my ook, ons kan jou ook daar my help, om daar die boeken van jou te proef lees, en soos ek reeds al, al die paar keer genoem het, ek is net baie opgewonne daar om die boeken en die woordkens van jou die licht te laat zien, onthou, om te gaan ansluit by ons woordkensgroep op Facebook, gaan net na, netraal die SA woordkensgroep, groep en sluit an en jy kan ook daar sien wat die boek is nie merk en jy kan ook daar gaan doop wat die volgende paar maande gaan gebeur met al die nieuwe inlichting, al die nieuwe pakete wat ons gaan aanbied en ook natuurlijk al die nieuwe woordkens wat die licht sien sal op daar die blad gemeld word. Ek is baie opgewonden en ek hoop ek kan jou ook enthousiasties maak en opgewonden maak oor daar die talent van jou wat die Jy dalk dink nie die moeite waard is nie, maar glo my, jy mag nie jou talente wegstek nie, jy mag nie die talent onder die maat emmer sit nie, kom, skryf die boek, skryf die gedig, stier om vir ons, stier om vir Kathy om oor die licht te lees, sy doen het graag, Ek is die een wat die onderhoud voer met ons voorneemde skryvers, ook kunstenaars, sangers of sangeresse. Arlene is die een wat natuurlijk ons kunstenaars onder haar vlerk geneem het. Gaan sluit so my an by ons kunstenaarsblad, dit is die Net radio SA. Kunstenaarsblad, gaan sluit daar an en jy kan ook jyltemal gratis jou optredes, as jy optredes het op daar die blad vermeld en so ook verspreid onder die Net Radio Familie. en indien jy gedicht het, plaaslis om het daar op ons woordkensblad, jy kan het daar plaas, of jy kan natuurlijk vir my kontak, en ek kan vir jou reel, om vir jou bemerkingsblad op ons webwerf op te maak, dat jy al jou goedrukies daar op kan sit, ek moet nie, nie man, ek kan tot vir jou e-post adres gee, so jy net e-post na die webwerf stuur, en voila, daar is jou gedichtje op die webwerf vir die wereld, Maak die saak wat nou hier of in Hongkong is nie vir die wereld om te waardeer. En so kan jy ook al jou skryfkens en woordkens en digkens een bykie meer blootstelling gee op ons webwerf. Kond ek my geries kori by unicoppletekenlab.co.za of kori by netradio.sa.co.za en natuurlijk sal ek ook bidde kort vir jou die nieuwe e-postadries gee wat speciaal sal wees vir ons nieuwe projekk Jy kan ook op Skype vir my nie handen kry, koriepinslabber3, of skakel my somme op Skype, en ons gesaas heerlik, ons kan ook op Facebook gesaas as jy wil, so dat ons baie platforms, jy het nie een verskoning nie, en ek help jou met die grootste liefde, om daar die talent van jou verder te ontwikkel. En op hierdie noot, moet ek jou groots vandag onthou, katies moor terug op a pos met daar die satijn stem van haar en haar programme. Morgen is natuurlijk woensdag. Ek is nou nie seker of ek dit nou reg het nie. Cathy jammer, ek weet nie dat ek net 100% seker maak voor ek hier die moeilijkheid is. Maar Cathy is definitief morgen terug en is sy het Om 3 uur morgen, Lulu sy storytijd, sy is nie vroeg in die oogend op, soos die ander daar nie, maar sy om 3 uur met Lulu se storytijd op. Dan kan die maaikies en die groot maaikies allemaal nader sit, en heerlik saam keir met Kathy, met daar die wonderlijke stories vanavond, wat ons allemaal laat terugverlang na bye baie, baie jare terug, terwyl ons ook klein was, maar daardie klein kinkie sterf natuurlijk nooit nie, hy ble altyd levendig in ons, en ek weet daardie klein kinkie binnen my, praat ook bye bye hart per tyk met my, en ek seker jou net do die sale met jou. Erleen is ongelukkig nie nou vinnig weer terug op haar post nie, sy is ongelukkig ongesteld, en sal wees, sy was nie ons opgeneem, en word donderdag weer opgeneem, ons hoop sy word gauw gauw gezond, en natuurlijk is ons eie Ludwig terug op die licht met sy trefers van Tuka tot nou, morgen middag om vier, is hy, nie jammer ek dink is 5 is hy op die licht met trefers van Tuka tot nou, jy mag dit die misloop nie, ek is so bly, Ludwig is op en wakker en gezond weer na die twee groote operasies die gehad het, hy het ons baie baie bekommerd gemaakt, ludwig bye baie welkom, my vriend, ek blij is terug. Ook het ons vir, ook het ons vir William Moore, om 6 uur het hy sy program Crime time waarna hy Dwellum verslaving bespreek, en ook aller en ander interessante dinge, wat het doen het met, Kruim en misdaad en inlichting wat vir amal van waarde kan wees, so bly moore ingeskakel ons die heerlijke program moore met Cathy en Ludwig en William en Betsy staan gelukkig vir ons in met Arlene se programme, bye bye, bedankie Betsy vir die help vir die dag gee om so bykie in te staan terwyl Arlene ook buiten aksie is. En natuurlijk is Dr. Tini om 7 uur op met sy oortenking aan skakel in vir een bykie kost vir die siel, en na Dr. Tini sal betie op die lucht wees met al aan die brand soos gewoonlik, so ons het lekker vol programmekie morgen. En ek het ook baie ander interessante inlichting, ons het binnenkort nog een nieuwe omroeper of 2, ons is nog bezig om te gesels op zondag, en ons uh, omroeper hee wat vyne en die type van dinge gaan bespreek na die oogendens op een sondag en ons het ook nog een nieuwe damekie wat pas in die skoolheid is wat binnenkort op die lichaam wees, so hou ons rooster dop dit gaan nog baie op windend raak in hierdie jammer niewe jaar en op hierdie noot gaan ek jou groet, as jy wil adverteer, kontak ons ons bring jou product vir jou in die kieberuimte in om jou bezigheid te laat groei, klein of groot, eenmansak of kooperatieve bezigheid, kontak ons, ons help jou daarmee. En ek gaan jou vandag groet, tot morgenoogend, weer eens met die nies, baie dankie veel saamkeier, jy word waar deur, en ek gaan uitspeel met Jim Reef, se The Wine Wedding Song, geniet om, lekker dag verder, tot ziens. This is the moment I've waited for I can hear my heart singing Soon bells will be ringing